Keflavik, nyolcvanas évek. Vajon ilyen rás és Ingemar Stemmark eljutott a csillagokig? Sürgősen matrózt keresünk egy 208 tonnás vontató hálós halászhajóra. Tél van, és Lengyelországban még tartanak az avargások. Arival heti hat napot dolgozunk, és emellett többnyire esténként is. Ide-oda furikázunk a heidin. Ari csak éjféltájban alszik el,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 De a lány aztán összejött egy halászhajó matrózával, egy nálunk négy évvel idősebb, szélesvállú magabiztos fickóval. De mégiscsak tartott három hónapig, és Svávár csodálatos dolgokat élt át. Elmentél vele a csillagokig? Milyen volt? Az ember tényleg eljut a csillagokig? Kérdezte Ari, mire Svávár csak sóhajt, néz ki felé a tájra, a mezőre, amely lassan eltűnik a sötétedő délutánban.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 a film ismertetőjében, másodpercenként 300 ezer kilométer tesz meg. ari körülbelül 30 kilométeres sebességgel kell haladnia, eddig fénysebességgel gyorsan megtenni a távot. De kérdés, hogy a fény ilyen elképesztő sebességgel be tudná-e venni a Midnes Heidi bevezető kanyart anélkül, hogy felborulna és sérüléseket okozna, ahogy gümmi tavaly. Egy fuga a kozmikus hangban. Ari felolvassa,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 Ittott autók akadnak el, hóemberek ütik fel a fejüket. Némelyik barátságos űrlényhez hasonlít, de végül mégis csak eltelik és megérkezik az este. Ari már bekapcsolta a videomagnót, forog a szalaga végtelen világűrrel, és Carl Sagannal, aki megis is jelenik a képernyőn. Amerikai tudós, sötét hajú, alacsony növésű, tekintete sugárzik, és átalakítja Ari életét. Carl Sagan megszólal, Beszél, és úgy mozgatja a kezét, mintha egy szimfóniát vezényelne. Beszél, és a valóság ragyogó csillagokká válik. Ez aztán jó képű fickó, jegyzi meg a mostohanja, és Arió szerezzen. Kárl szágánt hallgatva annyira elmerült, elveszett a világűrben, hogy meg is feledkezett a mostohannyáról. Azt hitte, egyedül van a nappaliban. Nem is vette észre, hogy a mostohannya bejött, és neki dőlt a ruhás szekrénynek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 amit Ari ismerősnek talált. De csak akkor jött rámi az, amikor odafent a szobájában a búcsú a fegyverektőlt olvasta Hemingwaytól, től miközben Jákoba híradót és az időjárás jelentést nézte. Hemingway nagyszerű író, ráadásul oroszlánvadász is, derül ki az utolsóból, és ezt úgy hangsúlyozzák, mintha valamiféle hőstetlenne lenne, biztonságos távolságból erős puskával oroszlánokra lövöldözni.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 Elképesztő az irodalom iránti érdeklődésetek mormogta Haldór könyvtáros, amikor átnyújtotta nekünk a búcsú a fegyverektől, és Stefan a a tegnapvilágát. Utóbbit azután vettük kézbe, hogy láttuk, amint Haldór is azt lapozgatta. Nem tudjátok valami jobbal elütni az időtöket, kérdezte, mintha akkor holna minket, és nem örülne, hogy haza kell engednie bennünket ezekkel a könyvekkel. Ugyanakkor valamiféle csillogás is látszott a szemében,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 Mintha a mostoha anyja rárontana, és azt nézni, ami egyedül neki Arinak szól. Remélhetőleg mindjárt kimegy. Jó képű fickó, állapítja meg. Nem mozdul, nézi tovább, de nem ül le a kanapéra, Arimellé, mellé, talán nem mer, vagy csak tapintatos. Carl Sagan tovább beszél, velük együtt elmerül a világürben, és Ari megfeledkezik a mostoha anyja jelenlétéről, vagy már nem zavarja. A világ növekszik, jobbá válik.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 Amikor letette a könyvet, az éjszakai égbolt nyitott könyvé változott, amelyen régi történetek ragyognak. Leszámítva azt a számtalan jegyzettet, amelyek a névtelen csillagképekben fénylenek. Az emberi élet röviddé válik, ha elkezdjük figyelni az eget. Halny mindig is beteges volt, de az igyekezet sohasem hiányzott belőle. Példáson vezette a háztartást, nem nemigen lehetett a szemére hányni, sem a házon belül, sem odakint.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 Csupas kézzel állott, és olyan véznán, hogy pillanatok alatt át a csontig hatoló hidegben. Anyuka odakint van, mondta valaki, amikor felfedezték, hogy nincs oda bent. Amikor a benem fejezet fejezett munkája felhívta a figyelmet a távollétére, és a férje, Ári mostoha anyjának apja, az a hallgatak tömzsi mormogott valamit, ami valahogy úgy hangzott. Már megint az az Istenverte barom, azzal fogott egy gyapjú pokrócot, egy sapkát,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 You'll always be my endless love, hanem az, amikor valaki kimegy a fagyba, egy gyapjú meg egy csapkával, hogy egy másik ember tovább a csillagokat. 3. És Ari mostoha anyjának anyja hálni, ezért csírt a férje a halgatak tömzsi és kőkemény férfi temetésén, mert ezután ki fog gyapjú teríteni a vállára.